أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَهُ دلت أنبياء هذا النجال تک وی بشارت بیان ہے چکم مسلمان دي نام صفات بیان دي او کافر ته جام زمت بیان ہے طاو ذوا مقابلہ الله بیان ہے یانو من واحد او ملک کافر تے او مشرک تے اللہ فرمائی او من کانا آیا آئے انسان چکم انسان ملو ملو پس سرو فکو پر سرو فآہی اللہ فرمائی ذات منغا جوان ورک په ایمان سره او جہان نه بُنورا او مله دا چې مونږه دترا ورک قرآن ورته ورته يم شي به په ناس چې دې رانا سره په خلف کې ګرځي نو کمن مثل ظلمات نو ایں د دې سپاد د اعصمشان دی نه دا عام کافر مشرک پہشان دی یو ترته اغان نر دی فکو پر سنا وین دا چی په ظلمات هغه په کوپر کې اور د جهانت کې د اوران چې د کوپر او د جهانت تیارې لیس به خارج منه چې اغه دینه وته ندا ځواله برابر او ولسانه ایمان ایمان او ول باندې په کوپر سره د کوپر کتيرو کېږي آزاد دي ورو نو یاد کرنګه د دې اخرت اغه سزا او جزام برابر نشي کېده کذالکذین للکافرین ماکانو یعملون الله فرمای دا هرانګه کافرانو ته خسته پولیسي ځای بد عملون چې دې کم کوي دیا کې دوه وضاحت دي او شانه ظلم پکې یو آیات یو زهد په آیات کې نه ده آیات کې تشبيه موجود ده الله تعالی مسلمان ته چې ایمان وته الله ورکل دي هغه ته ځوان دی وي دیمون جوان دی کله او کافر ته هغه عمل کوی له شدت مقابل کې چې ایمان وته نه ملو او سٹولتا پتنا چه هر شے کہ اللہ یو جوند ایخیر آغا جوند آغا شے مطابق تے لکبوٹی کیو گو را پاگے کہ اللہ یو جوند ایخیرے آغا چکل آغد اخفل زندگی مقصد نبر آغا انو خلقی کٹ کی داگے جوند بیا جوند نشی حساب بولے لکمیونک انو خلقی کٹ کی داگے جوند بیا جوند نشی حساب مدکرانګه نور حیوانات زناور دي هغه کې الله ژوند دې ته چا طاین ور کوي نسل نسوا کوي نو خلکه الهال کې ختمي کی او په هغه ژوند نمينه دا هغه ژوند دی سادي مدکرانګه انسانیت تم الله ژوندن ور کړل کا کا تر دیتا سو وای چې اله کې ژوندن شتا خدای اوتصنم نماړوي مسلمان له پاګه کې ژوند شتا نو خدایو د ژوند دی او کافر د طاقت ژوند څخه خپلوا ته مرغه نو خبره اوم ده نه مسلمان چې الله د کم مقصد لپاره علیګلې چې هغه مقصد په دین اسلام باندې چلی دل دی د هغه مقصد برابرين د تعالی ژوند دی او د زده دا ژوند دا دا ژوند اسابېږي او د الله ته نږدې باندې ژوند دی او کافر چې ده اگر عمل زکو اویشو چې اغه کم دغه د ژوند کم مقصد ده اغه مقصد اغه نه برابرای داغه د ژوند الله پنځ باندې اغه س ژوند نو ځکه کافر ته مل ویلې مقصد خپل برابرای لکه د ګټي ویصال میدار کړي چې اغه مقصد نه برابرای نو اغه ختمول شي نو د کرانګي د کافر د ژوند الله پنځ باندې ایس جننه ده اغه د ژوند مقصد نه برابرای نو یو او مثال الله ورته کافر و دا مسلمان دا ملو دا او بلن خبر دا دا. و دا مسلمان د ملو د ژوندين او بل خبره ده یو دوم مثال الله ته دی کی بیان کو الله و چې کوم ژوند د مسلمان د ما اوته نور ملو د رانا اودرانا نو خلاص قران دا. نو قران تعالی هنا و بعض ځای کې قران کې علاوه ته روح ویل لري او دلته الله نور وی رانا یو نوکنا قران د نور سره مثال ورکړی شو متاځو د پټرا قران نور ځکه وایي شو څنګه چې امره ناک یو انسان وي په تیار کې او هغه سره بیٹری وي په هغه ډر باندې روان وي هغه باندې خو او بد معلومه وي هغه باندې او هغه باندې خپل مقصد ترسي نو ذکرانګه د الله کتاب ورناله پدھے باندھے انسان خوا او بدوی نی پدھے قرآن سارا انسان دنیا او اخرت وی نی پدھے قرآن سارا سنت وی نی پدھے قرآن سارا جنت وی نی پدھے قرآن سارا با programm وی نی پدھے و دنیا و پورا اخرت وی نی نوسنگا چی آمی رانا سر لی دل کال شی نو قرآن سرم دنیا و اخرت دار داری حقیقتنا او د که در کامیاب او نا کامی لار بی دادى وجنا الله تلا قرآن قسوه وجعلنا له نورا دادا پارمون در عنا در ظوله داد در عنا نموراد تلتا مثال وضاحتم قشو آيات كي ذبل دا كاتر باركي الله يوثو نور الفازوي کمم ما سلهو في الظلمات نام مسلمان دا آقا قصبشان كدهشي كم تیروو كي در عنا وصرنشت جي قرآن وصرنشتا نو دې دا هغه فشار کې دی چې قرآن ورانه نو مراد د نه کافر دي او مشرک دي او دلته مراد د تیرونه او تیرې د کفر او د جهالت دي د کفر او د تیارت تیرو د جهالت نه ويوازي دي د قرآن پرانا باندې ویني وته شي او داسره دا نشته دې په تیرو کې نه مسلمان د دې فشار کې دی نشی کېد او بل الاده کافر بار کې وي لیس به خارجن پداځه تیرو کېږي چې بالکل د تیرونو هته نشي نو یو وخت تیری دی یو تیران نه د تیری ظلمات جمع ہوئے. او دین طرف ته داده چې بس رحام نشته نو سڑے یو سره یو په تیرو ډیروږي او بل تا تاسو رحانی نه دی هر کیس د دینه نو بیا موږ پسرین فرمای چې د دینه مراد هغه مهر د جباریه څنګه د دې خاطر مثال چکه الله په مہر د جبریت والره عمل دومره برباد دي چې د ته ایمان توفق نه نصیب کیږي نو د دې کافر مثال د هغه انسان شو چې په تیرو کېم دیو تیرو سره سره سره نه منشت نه څنګه هغه انسان په تیرو نه شي وته نو دا څنګه دا کافر د دې بد عمل د وجنه الله په ده باندې مہر د جبریت وحل لري دې دې کوفر نه هیڅږي وته نشي بیا دې آیات کې یو خبر یاد ساته چې او امن کانا مراد مسلمان شه او کمن مراد کافر شه نو بیا دې نه مراد خاص مسلمان او خاص کافر دی او کړي آیات کې مثال به انشوې دی نو دا د هر مومن او د هر کافر مثال دی نو بعض مفسرین وایي دا د هر مسلمان او د هر کافر مثال دی هر مسلمان پرانا کې او دا وسر روانا او هر کافر په تیارې ده د کو پر تیارن ورسره او دې په مثال د مړی او هر مثال هر مسلمان په مثال د ژوندې دی واسه نا نو دا هر مؤمن او دا هر کافر مثال هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو کافر برابر نشي کېده چې ته به برابر کېده شي یو ژوندې دی او بل مرده یو سرناشت او بل کېرو کې دی رالازره نشته اځین کول نم په سرینو کدا آیات د خاصو قصانو مبارکې نازل شولې د خاصو قصانو مبارکې نازل شولې هغه کې بیا د مفسرینو اختلاف دی نو څوک په ادمه نبي رسول الله او د ابو جهل مبارکې نازل شولې دا مل مراد ابو جهل او د ژوندینه مراد نبی رسول الله څوک یې د عمر رضی الله تعالی مبارکې او د ابو جهل مبارکې نازل شولې څوک یې د عمار ابن یاسر رضی الله او ابو جهل او سو کوئی ده ابو جهل بارکی او ده حمزر رضی اللہ تعالی انہو بارکی دیکھ بول که لغن توزا حد تا تکون بازی وی رضی اللہ تعالی انہو بارکی چھلی نبی علیہ السلام او ده ابو جهل بارکی ابو جهل ابن عشان بارکی نازشو او اغدا سے واقعا اغدا سے چې پدی کې آیات کې حمزه رضی الله تعالی عنہ مراد دی نو مطلب دا دی چې دا حمزه رضی الله تعالی عنہ کوشان د ابو جہل نشی کېره او حمزه سره 14 نبې عليه الصلاة والسلام تر دوی لپاره افکار نه راټو یو پیرا او د پلانس کې لیندا او درو وخت ولې د ایمان نو راوړي دوی ایمان نو راوړي په دغه وخت کې چې راټان راټول ندی لا مسلمان نو او دې انتهایی وصاو بل هغه وخت او دې ابو جهان داسې کار کړو چې نوې رسول الله صلی الله علیه و سلم په خاصنو باندې اغه وشتل چې کله همزه نو غلین دې راو واستاو لکه ابو جهان یې پرېثار کا خپلې د باندې اغه وو ابو جهل بیا مینۃ نکو حمزه سبتا او د پی یا ابا یا علی اما تر ما جاء ابي صفه اقولنا صفه اقولنا وسم با ال حنا و خلف ابانا ته طما دل دی گزارونه که جنب ور د داس دین راوله چ زمون اپلنه حرام کړو زمون خدایا نو ته زمون د کوزور اپلار مخالفت کئ داغی د دین مخالفت کئ نو حمزه سبتا وے اما ان اصبح منكم او كلا تعبدون الهجار استاثناء كما کل سوت تا ز دګانی عبادت کوي الله تعالی او بیا حق الزور باندې کلموي حمزه صدق کټم کې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله پکې لازم ایمان رالو او دا آیات نازل کاله الله او بیا جنګي خو خدای هغه شهید شوه موجود دي جنګي پان دا آغا آغا مزارا نو بعد مقصرین آغا فرمائی چه دا دا حمزہ سے بارکی دا جرمدین مراد آغا دے آغا تا اللہ رانا ورکڑیوا پا دا آغا رانا سر او پیجند چې چه دا کام و عبادت دروس نده آغا دا کرنگی عبادت دا اللہ تلاف اکار دے نو دے پشان دا آغا کمکل ابو جهل نشی کے دے چه دے پا تیارو کے دے تیارو نو تیدون کے ندے پا کپر بان نل پرما ایبار حال دئ پیران کې دې شي او هر مسلمان هر کافر هي د برابر نشي آیات کې ټول مراد کې دې الفاظ عام دي الفاظ عام دي او من او کمن الفاسري ا عامي نل پرما ای کلاک الزین للکافرین ما کانوا یعملو دکرانې ځشتک رئیس ته د پام نه کا ما عملکانو یا ملون چدی کوي ورپسېت ته صلیو ورکی الله نبی اسلام ته صلیو ورکی وکالال ته جن الله په کلي قريه اګه دره مجرمي حال يم ګرو په ها الله فرمای سمجه مجرمان او غټ سرکش خلک دے خلق و مشران منگر زولی دی یعنی مشران گرزی دلی د خپل سر کشید و جنا کذالک جا انہا فی کل کریت ہیں اکابر مجرمی ها نو دکرنگ الله وی منگر زولی دی ستان اوڑان دے پہر یو کلی کی اکابر مجرمی ها مجرمین خلق دے کلی اکابر مشران تانسو بزین تے رشکان لازم تاس بوائے چھا اللہوی چھ مونگا پدی کلی که دا مجرمان خلق اکان دیرا دال ویلوی مشران گرزولی دی لیمک رو پی آچے نتیجے داشی چھ پدی دی مکر کی پدی کلی که نچھا اللہوی مونگو گرزولی دا دائی دا دائی جرم سشو نوہ الفاظتا چھو گوری پخپلہ باندے پتا لگی وکزالک جعاننا مجرمی ها مجرمی ها لپس کی شرد چھ دا دائی جرم و مجرمانو کلی عام مجرمین د جرم په سبب بنده الله او کان بیرلی یم کروپیه د مشران په دایته د جرم دواجنا د مشرکان خلق د همو سرداران په لیم کروپیه نتیجتا شی چدی ډیر زیات مکر کین والا لو ل زیات از زبرگی ادوین داده چدی مشران او سرداران شی لوی خلق شی نه د پیغمبر په مقابله کې پیغمبر کمزور ای دا ملګری کمزوری نو الله تعالی په علي امتحان موکي او تعالی باندې د سبب ازناي شي نوکي او بل تر په درېما قاعده را چې کله د پیغمبر په مقابل کې لوی لوی وړګان او ملت ملت خلق راغلي دي او پیغمبر د نن د پرخه نو مسلمانان مسلمانان دینه به عبرت اخلي کچري پیغمبر مشر و الوی ماجدار انسان وی خلق وی اغد و دي هغه خلک وې هغه د دین مهنت کو چې هغه سره ډیر د کلی مشرو نا پیغمبران او مسلمان عام طور مالی اعتبار سره علاقائی اعتبار سره کمزوری او فدانشی ویل چې هغه ته ماحول ارز برابرو نا غزه کې د دین مهنت کوي نا پیغمبرون کمزوري په مقابل کې دنیایي اعتبار سره سرکشه اعتبار سره الله هی مون په هر یو پیغمبر کې دازمون قانون ده هر یو پیغمبر ته په هر یو کلی کې مونږ چې کوم مجرم خلقت هغه وړاندې او اس په دې او هغه د کلی سرداران ګرځي او په بده چې کله مجرم او مشرک شړې او غننګار شړې د کلی مشرشي نه هغه بیا د حق په زيباتي خوري د سنت په زيبان دی بدعت خوري او شرک او پسند بکوړي اګه ترنګي د سنت خیال مني د فرض او خیال مني د الله د احکاماتو خیال مني نه الله قرني چې کله د کلوي خلق داږي د جرم په سبب باندې اغه مشرې ورته ملوشي نل یمکرو فیها نتیجلاشی چی دی په کې لیکي مکرگی او فساد پکی یوگی مکر دو کې تا وی لیکي دروو ته وی او بختان ته وی لیکي نو درو او کسمونو ته خبر ته وی لیکي پرمائی جدا خلک چی دا مجرمان خلق مشنان گرزیدلی دا دی کلومون دا درزولی او دی پدی مکر کڑی ومای ام کنونا الا پی ان پسیم دی دا مکر نکی مگر دا مکر و بال او دی کدو که او پراد و بال دا دی پا نفسونو باندوی خومای شروون اللہ ویدی نپویگی چه دی دا دا مکر سزا دا بدی باندی واپس کی او دا دا دی سر اللہ زیادیو نکا کسو کوشی سزاو دی ور کئی الله دې اقا اکا. دې نو یو سره مشر جوړول دا د هغه سر زیاتې نه ده دا هغه تعالی او د وقت مش او کاړه دا ټول خلق هدا ترڅو ایمان ترڅو راکایي نو خلق هغه سره ورزي نو مشر جوړول دا, دا اللہ دی سر ګنان دې الله دې سره زیاتې نه وکړي خو زیاتې بیا دیدان سره وکړي چې دا کيو ترڅو مجرماني او بل ترڅو مشريمي لوشي نو یو مشر او د او مجرمي لے کے دل ندا پدی کلی کی مکر تو پرے پرے جوڑ کی ندا خددی نقصان شو اللہ ورسرہ از یا تی پدی کی نمکر اللہ فرمائے اگا مرسنگ چی مکر کے گالوے گوی سرداران دی کلالک چی اللہ اندکران کی منگا کردولی لی فیکلی کریت ان پہر ایک تریا کے اکابر مجرمیہ ددی اگا مجرمان ددی اکابر خلق ددی اگا مشران د دده اغمشران دده اغم مجرمان او مشرکان خلق منگردولی دی نو اللہ وی نتیجه بیا داشت نتیجه بیا غلط روزی لیم کرو کیها دی مکر او پساند کی پیها پا دیز مکا کی وما یم کرونا اللہ دی انکسهم دی مکر نکی مگر تخپلو زانو مباند و بالی قدی باند دی او دی نکوی او بیا اللہ پرمائی تی حر کلا دی کلو کی دا مشران دالوی خلقو دیا د پیغمبر یو معجزہ را غلیدا ندی پیغمبر کا مقابله کیسے وای وایذا جاءتہ آیه او هر کتب پیغمبر دیته یو معجزہ را نہ قالو دیبوئ لن نؤمن حتا نؤتہ مثل ما قوت یا رسول اللہ من هو کہ اس ایمان نرالو ہیو گیز ایمان نرالو حتا نؤتہ تر دی چمون ترا کشی مثل ما قوت یا رسول اللہ پمثل دا نو ماتنداري مونږه ست پیغمبري نه منو مونږ باقاله پیغمبري منو چې مونږ تم پیغمبري راکړ شي مثله معقوت يا رسول الله چې کوم شي پیغمبران تور پېښوي نو پیغمبران څه شي ورپېشي الله وان سره خبري وني او تکري او الله وت نو سرک شي چې بدون تيشو او دوراږي او جړوباله خبره ورکړه چې مونږه امتي جوړې دلنه منو منګ با الله ایمان رالو څنګه چې پیغمبرانو ته پیغمبري او نبوت ميلو دي دکره موږ هم پیغمبري او نبوت ميلو شو نو یو مانانا لا او دې مانانا لا حتا نور ته مثلم رسول الله مونږ ایمان نه مگر الا ایمان راو چې موږ ته هغه کتاب راکړی شي هغه صحیفه راکړی شي کوم پیغمبرانو ته راکړی شي انو دا واقی دو جرم سوال یو سڑی کی بایاں ار یو سڑی با دا پیغمبری صلاحیت بیا بنوی تیرے ٹول قوم کی ری پیغمبری صلاحیت او کولو تبا اللہ او ارچا کے ری پیغمبری صلاحیت نو دیکی دو امتی مجرم خلقو او دن رگوی سوال دو چھے با ایمان الارالو چھے من تم پیغمبری و کتاب ملوشی او من تم محقیم چه الله اعلم حيث يجعل رسالته الله عالم الله دې حق وي حيث فقالمتان او فقالمحل باندې يجعل رسالته چه الله په پیغمبري کوم ځای کې ګرځي تاسو د پیغمبري اهل نه الله تاسو ته خپل پیغمبري نظر کوي دا الله ته پته دا پامل باندې نه ده کته تاسو مالداري دا په مشرانه باندې نه ده کته تاسو مشرانګي اللہ پیغمبري اختیاری تورنه نه ګرځوي او پیغمبري کسبي نه ده او ده پمال باندې نه بس د محل الله ته معلوم ده انسان کے استحقاق او صلاحيت شته نو الله هغه کي پیغمبري ګرځوي د دې ته جواب شه الله عالم الله خوب وي ده هي سو پعلم مکان او محل باندې يجعل رسالته کمز کي چې الله خپل پیغمبري ګرځوي دا پرسکل افتیار بانده او پمال بانده او تاز تماؤنی دا پیغمبر مقابلہ که راکل او دا مقابلہ که پیغمبری رفتل دا دیر روی جرم ده او دا دیر روی تکبر ده او دا تکبر سزا زلالت ده زلیل اکول دینو اللہ فرمائی خان سیوسی والنزین زرد چه ابرسیجی آا کسانتا اجرموچی اغی جرمونا کڑی دی جرمی کڑی دی دا څو کیسه غلط سوالونه کړې دي چې موږ د دې پیرامبري راکای شي سعارن قبر سي ګيدنتا رسواي اين الله اي فنزل الله باندې واذابن شديدن بما كانوا يقرون او ما ذا سخت بما كانوا يمقرون په سبب د مسلسل مکر د دې باندې چې مسلسل مکر او کفر کو کوفر باندې وپات راغې اخرت کې به تعالی دې ذلیل کي او ذلیل او رسواي نغور آزاد خاصه نه الله او سعار من الله انې دې ذلیلت مو ترس ځکه پیغمبر په مقابل کې داعوته چې ما درې پیغمبري ملوشي او دې پیغمبر نه انکار کول دالوي جرم او بل زه آزاد او بل وجو سره الله ذکر په د مکانو يم سبب دړي چې مسلسل مکرته خپلم ګمراو اځونکې د کلی مشران او مجرمان نور خلک په سبب دړي باندې افَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَيْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَيُّ دِلَّهُ يَجَرْ صَدْرَهُ غَيِّكًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاةِ افَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَمَنْ بَسْ آغَسُوْ شِ اَغْتَى اللَّهُ اِرَادَوْكِ شِ اَغْتَى نو یشرح صدره للاسلام الله تعالی د سینا اسلام طرف تا کی دد سینا اسلام طرف تا کولو کی چاته چې الله د هدایت اراده وکړ لکه مخ کی جوړ حمزه سه نو ارم کافرو او اسلام ایرو مجهل پکو پر برقرار کړي ادا دې نه هو آسان نه د دې نه پتاو لگے الله چې چاته هدایت کول وای ن الله تعالی دا انسینه کولا وکي دا اوکه صلاح یتوي دی ایمان طاقتوي الله وتعالى کینو دا انسینه الله کولا وکي سینا کولا وی دل ساده د دنیا سلام د دبو ذکر چې د شها صدر نص سینا کولا وی دل په امر اسلام ته پرنای کی رازی چې دا رمضان نور یتوي په الله تعالی في قلب المؤمن دا رمضان چې نړۍ دې مسلمان زړه کې واچي نو د مسلمان زړه ور سره کلاو شي او د هغه زړه ور سره پره وشي نو پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم چې سینا الله کلاو کی ہدایت ته کې واچي سلامت نبی علیہ السلام متو پر مهال آ نعم آ علامه ایشنا الانامه ته الادر الفلود هر کله انسان سینا الله کلاو کړی ندده انابت او رجو ده اخرت پور ترپتی ده زیاد ترپ مائل اغیتی زیاد محنت ده اغیت ده پارکی زندگی پاگی بانده لگئی زیاد کون او غم ده اغیت پاکی رو بانده یو علامه ده واتجاکی اندار العرور دویم علامه ده ده دوکی ده پورنا دنیا ده دا نده ده مسیح ده زیاد وقت آگی تنه ورکی زیاد زندگی مال جان پاگی بانده نو کربانده او درما اللا معداد قیبر ل اسلام توپرم وال استدادو ل ماک قبل نز المور دتیارريي د م د پاه مخک درات د م چې دکم انسانسینا الله پلوکی نو درما ال معداده د م نه دراتوله مخک مک د د م تیاری کوي چې د مرک نه مکم اخوال د باندې را رواندي کمی سات کتاب به شروع کېږي نو د م نه مخک مخکې دغ ل س کويتیاری نو پیغمبر علیہ السلام عطا پر میں لشرف صدر د سینې د قلايدو د دري علامه تي د اخرت ته پالنه ماته دي د دنيا نه لړکاي او د مرګ نمخې مقصده مرګ نه درست حالات لپاره تياري کي او هغه چا چې الله ارادو کي دا يذله د چي ګمراكي دغه د بد کریکٹر په سبب ران دي يجعل صدره ضيقا حرج نو اگر زی اللہ سیند ادئی انسان ضئی تنگا او انا جن انتہائی کن دا او دازی تنگا کی چه تاو تا بی ایمان نم اخلی مپیان اللہی نسال ورکھئی کاننا سما گوئے که دے خیجی اسمان کربتا بغیر دسپونو دا پرچنگ دے چپ ایمان مکلب کے او ایمان کربتے راکھا گے نچې د کم انسان سينه الله تنگ کی نده چې د ایمان خبره کوي نو لګویا کې دا څه کار کوي چې د بغیر د پونونه وتاي شابه ورته نو ګران کار دی چې او سړی ته پدی عمل باندې مکلف کې تر ژوند ته نیسلی چې شابه کې به اسمان ته نه د پونې ته نه ورته سلام نو هغه باندې به سمره د نبووی نچې د کم کسینه الله تنگ کی والله دې اسلام رسول داسی لَكَ أَسْمَانْ تَبِي كُنُوَ خَتَن خبرن زیان ترالب او اللہ تنگ کی او تنگ کی اللہ ایو لپذ وی ونیتن حرجا تنگ کی او تنگ دازی کی جی حرجی کی نو حرج ستویلی کی حرجا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی و پیر دا آیات علستو او خواہ کے دبنو کابلیا تنا د اگرنه تاسو وګورل مال خرجه د پیګم خرجه او خرجه پتاڅو کې څه شي نه نو او ته خرجه مونږ هغه وني ته وي د نور وونو پمس کی او نو تاسو څنګه کې راځي شي نو ته یو وحیز نه اور رسید شي ايش شي وته نشي رسیدي نو عمر سي بتاوي کلاله قلب المنافق لايصي الیه شي ومن الخير او چې الله دې انسان ضرورت کې نو د څه شي لکه څنګه چې ځان له ونی هیڅ شی وته نرسې نه چې د کمکه استینه الله څنګه کې د اسلام نه او ګمرا کئ نو د اغزلم داسي شي اس خیر په اغیبان باندې اثر نکړي عبد الله بیا بس برکې مرضیه د لستو او دې بنو بکر کې څو بنو بکر کله کې یو صلیبی ا ماتقوس ته په داله په وتهاتو تاسو د سته نہ هغه وتعو مږه هغه غړونو ته مونږ دا وایي چې په مسکه بالکل لا شی په کې تل نشي نو لږوی معنی د خرجه د کاره د کارونږي چې او انسان الله کوم را کینو د هغه د زړه انتهایی پنشي طارق د خیر لا راکته دي شي د خیر د ورته د په تعلقي اسبونجائش پاتې نشي الله فرمای او مې یریذ او اج ته چې ارادونکی الله تلا انیب له چګمړگی غل رايي چې صبر هو اوږر سينا دا او زیک حاجان تنگه انتہی تنگه ند ته چې د ایمان و نو کانما یا سعد فی سما و کډي ورخیږي پترند اسمان باندې بغیر د سبب او ذریین کذالک یجعل الله مس علی لا یؤمنون الاو ذکر انگی مونگا دا شرک و خبر پا اغا کسانو بانده گرزو لایو اینو چه آئی اعنادی طور ایمان مرادی چه کم اعنادی طور ایمان مرادی دا پیغمبر دا حقانیت و دا پتا دا دا اسلام دا حقانیت و دا پتا نو بس شرک مونگا پا اغای بانده تاپا پون. نو دریج اسنا مراد شرک تی نو داد اقدان اینسافی نه دا چه دا اغای ور سر دور و محبت تی چه حق سر اعناد کنو دادا الل الله یو ورت ورکی زاس زیاتې نه دي کله کوی چیرې الله په شرکه او د جباریت کا فقله بولا مساځه ورته نه نه زشه د هغه خوخه نه لا يؤمنون ان علیطور هغه ایمان نه راړي ردی وجه پیرې چې ستمره دي یا ته نه مراد شي په یا ته مراد عذاب دی یا ته مراد شیطان دے. سنور مانی دی څلور معنی مو تفسیرونو کې دي کذالک ایجال الله ورز ڈکرنگی گرزی اللہ تلع عذاب شیطان شر او مورد جباریت آلان لذین اللہ یؤمنون پاکستانو بانی جینادیتو ایمان نرالی کپر قفل نو اللہ پی کپر او د کپر عذاب مسلط کی او دو کوپر کپر تاپکووی دے ایمان نرال وہذا سرات ربکا مستقیما وہذا دا اسلام چده مفتر اسلام ذکر شد صدره لیل اسلام حذا اشاره اشارتا وہذا او دا یعنی دا اسلام دا اللہ دا ہدایت اسلام طرفتا وحازا او دا اسلام چھدے سرات و رب دی دا سرات دا رب ستارے لارا دا رب ستارا نوکورا لارا لیسی رب پیل وحازا سرات اندالا ارچا دا پڑا اسلام لگتی مرد خو سرات و رب دی کھئے اشارت سرات دا مرد بی لگتا ترچے ستا تربیت اکڑا دے اغسطہ دا پارب دے کمیلار انتحاب تو انہوں اغسطہ دا پارب دے کرین دا دا حاضر صراط و ربی کا دا لار دا اسلام چی دے دا لار دا مربیس دا دا پالیم کستا او بلع اخوا دے خوالان دا سنگلار دا مستقیمہ پدا سے حال کے چھے استقامت دا دے سر لازم دے نیوال دا دے لار لازم دے قد بینا ال آیاتی اللہ ویمون تفسین سر بیان کری دی دل مزامین و بنیادی مسائل دا قرآن الارا لکو می یا دا کرون دا پر دا اکوم پن کبلی لہم دار السلام د دا پانا دار السلام دی لہم دا چکم پنیغ اللہ رباندی وچلی دل لکا پیرمبرلی سلام شود آرسا ہاں بشو یا رس خلق پر سرات مستقیم بنی چلیگی نو دا غیده پارا اللہ سمرده یعنی دار و سلام دا غیده پارا دار و سلام نو دار ہوئی دکیگی کورتا دار ستا میلی کیگی کورتا میلی کیگی او سلام میلی کیگی سلامتی آبالا نو یاو ما دار و سلام دا دیگی پارا کورتا سلامتی آبالا پاغسی ایس کهیس ما تکلیف نشتا پاغیس که ده بیبیا نیتا تکلیف نشتا پاغیس که ده خوراق تکلیف نشتا پاغیس که دنور دگر میں تکلیف نشتا پاغیس که ده خواه ده تکلیف نشتا پاغن یی ایس کهیس زندگی سنا في شمرا خبر تلال دی نو ده نه نیعفت ده عغی طول و آفات سالم کرده سلامتی حوال دھول یوزانYN این درپ دی او دا کم رہ کردے درپ سردے یعنی اخیرت کے دے اخیرت کے ماں چکم پر صلات مستقیم باندے او چلے دے اغیر تبا دار السلام ملا دی نکور ہوئی نمازی چاہتے کورنی اغیر ام پریشانے خوچی در چاکوری پا اغیر کے سلامت یعنی بائیر کی مصیبتی شرح تکلیفی یو سی بنسی نبیام پریشانے دا</thead> کور دی او کور دی سلامتیه والا کور دی هر قسمه آفت او هر قسمه تکلیف تاریک نشتا او جکوم د سلامتیه سامان دی انسان داغه بند راحت مومي نو هر د سلامتیه ولای کو شی پري کور کیسره موجود لکه حدیثو کې بیا راغی او صاف راغلي او بما معنا د سلام د الله یونون دی سلام د الله سچري یونون دی نبی اعظم صلی الله مراد دار السلام د سلام ذات کور و دې ته ویلای لهون د سلام د سلام ذات چې سلام ذات یعنی الله تعالی د اغفور دی نو دا الله حکور نشته خو الله طرف ته نسبت د عزت او د شرافت کوله زکه نسبت د عزت او شرافت پیدا کوي الله دې بارون پروت نو دوم را قیمتی نو خوچکل این نسبت کلا گی دا اللہ دا پور سرنو قیمتی شو دا اللہ دا پور نائی چا طرف تا نسبت دا پارو دا شرافت او دا عزت تے دا اللہ دنوم دا طلل دا وجد دا اگی عزت او شرافت سیوا کی نو دا دی دا پار اخوادی خوال پور نائی آمد پور باناور پیچی دا کم مالک اللہ دے دا اللہ پا ملکیت کرے دا اللہ کمو می ذکر سلام نو اشاره شو دیتا چې سلامتی یا وي الله چې دې ته کوم نو هغه د سلام ذات پور دنه چې څنګه هغه سلام والے خلکو ته سلامتی ورکړي نو په کور کې الله د سلامتی سامان اچي دی او دا څنګه دې شر او د مصیبت او د تکلیف او عو اپات هغه الله تعالی دی ها الله پرنه نو پر دې دا پار دار دا رسول نه جنت یې پنیز درختهږي په آخرت کې وو هو ولي او الله د دې ذمہ دارۍ په دی باندې الله د دې ولی ده دا قوم باندې ورته یو نه بیا ورکې دناکان او عملون په سبب د دې چې دي مسلسله عمل کړو په دنیا کې پاتې شو دلته دا خبره چې هلته به ماکانو یا صحابه جو تفوزو کہ یا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ تم نشد دیر اللہ پی عمرتا نو پی عمر, عمر اللہ سلام فرمایت اللہ ایتا عمدنی اللہ لا نازم نشم تے مگر دا چی اللہ تو ما با اندر پل در احمت نبی آزت دیش عوضل تا اللہ وی بی ما کانو عمل نو عمل بالکل بیکار منا نیاد ساکھے عمل یو سبب دے لاردہ بار بار بی دوی لی پدې باندې به جنت دروازې ته ځان نږدې کې الله باندې په خپل فضل او په مهرباني باندې ځې یو ماناراش چې دا سبب نه خوستا په عمل باندې دا څه شنه د جتا الله تصور کو او الله ته جنت الله ته تصور نو جنت مراتب مراتب نو نزیب جنت تا طول دا اللہ کو پسل باننے قول تا پا مرتبوں کی قطب راکی دلدہ وسی دابا پیدی بار دا آمالو نا اللہ فرمائی سلامتیا والا پورچ دے دے مرتبی تل دیر سیدل بے ما کانوی آملون پس سبب تدی چھ دی دنیا کی مسلسل آمل کڑا مسلسل این ایک آمال کڑا کانو کی دیتا استمراری ویلی کی مسلسل آمل ایک کڑا دانا چھ یو مسکوا با مکوا یو را ستلاوت کوا نم وسلسله اعمال کول دا بهترین شریف الله تعالی انسان پدې باندې پور د سلامتیا ترلاسهي مسته او او نن کان سو مې ملو فَرَحْيَيْنَا هُوَ اللَّهُ الْبَسْ مُنْجُوَنْدِي قَدَلَرَ وَجَغَلْنَا لَهُ نُورَ وَمُنْغُبَدْ دَوْدَ لَقَرَا نُورَ مَرَان يَمِشِي پَسْدِي گِرْزِ بِي پَدِي رَمَا سَرَ فِنَّا سِفَ خَلْقُكِي نویو نکتہ بلا ہو رہا کیو سر کی او کنو غواری نو خلک جدید نه دا را نه په دې اوچتای خبرم زين درالا ذکرrng یو کستا الله د قران صحیح علم ورکړه کې ورته کبه بیان نم کینو خلق ابوری نو خامخ دا راته تو سره وتع الله تعالی را یا چې د الله ذکر کیږي اخش د دې وجه حدیث کی مرضی چې الله به بندگان هغه دي چې هر کله اذا الفالم مطلب ہر قلدی نو نو قرآن رانا دا لري چې هر کلي دی اول نو شینو الله تعالی رایا کړی نو څنګه چې قران رااډه ورانګه د مثال لپاره نه تا دې اډیو کې خو دا کته وایو کنه وایي مطلب دې رااړان راځي نو ذکرنګ دې چې خلق کی ګرځي نو خلق ته سن سن څخه ګټه کیږي غالي او کو نو وایي خلقو ګریا و چې معنا په دې بلاسي شي اګی قران ته وج الل من لد له د پ نور يشي فस د رواگ ب پسبب دد را پنا س پخک क د पشاناند چاद म پदा د د پنا س چد پ چد پ پ پر جहा ک لے سب خارج من ہا اوچے دے ندے وطیدن کے دا دیتیارونا کلک کافر دے جباری کافر دے ازلی کافر دے بلکل وطیدن داد والا برابر دی ندی برابر دی لَیْسَ دَخَارِجَ مِنْهَا چہ دِن رَوَتُن کے مِنْعَدِ تَرُونَ کَذَالِکَ اُوْن دَکرَنَگَلَا فرمائی زُیِنَ لِلْکَافِرِینَ ہِسْتَکَ لِشَوَنِ کَافِرَانَ تَ مَاکَانُ یَغَلُونَ مَنْجِدِ مُسَلْسَل کَی وَکَذَالِکَ اللّٰہ فرمائی سَنَچِ مُمْبَکَا ڈالکاو دکھرنگی جانلا تی کل تریتن مونگا گرزاولیو پہایو پھلی کے اکادر مجرمی ہا مجرمان خلق ددی کلی اکادر مشران ددی لیم پرو پیہا نونتی جاید آشوا چی بیا دی مکر کڑ دے پسا دے کڑ دے پیہا پدے کلو کے ومایم پرو لاؤ دی مکر مدے کڑ دے إلا بأنك زهم مگر وبالي نفس نو دوی باندری وناي شعور ولودین پويږي شور احساس نوري چې دمکر وبال پدي واپس کیږي وځي دا په هغه ځای چې راځم چې را باندې وي تا آیت نیوم وځاو نه هپا حقاني په پیرامبر باندې نو قال ودي ووي په اندر تا لنؤمنه موږ هر جز ایمان حتا تر دې پورې نو تا اسلام رسول الله نو تا چې موږ تراشې مثلمه په مثل دا هغه کې دا کتاب او دا هغه او تی رسول الله چې ورکه شه د پیغمبرانو ده الله تعالی الله جواب دی الله و اللہ تعالیٰ جدے عالموں دیر خطویدے حیث و پاہ مکانا و محل باندے یجال و رسالت او چی اللہ کرزی پیغمبری اخفلہ ادھے کے سیصیب اللہ دین او زردے چی اوبار سیگیا تسانتا اجرمو چی جرمو نے دی او داس ناکار سوالیونے کری دی ساارو نرسوائی نوچی سمرتا کبولی اللہ والتاو عذاب ورکی اللہ بے زلیل و رسوا بے, بے صارا رسعی عند اللہی پنزداللہ <سؤال> وعذاب شدیدون وعذاب صحبی ماکا مویم کرون فسابق جدی چدیو سلسل <سؤال> مکر تاو فمنفس آسو یرید اللہ وچی اللہ <سؤال> ارادو کی ایہ دیاو دا چلارو خیزتا ہدایت کو تاو یا صدره نو کولاونکی لازم نده له اسلام د پارادیس لام ذکر د سینی مراد څرل یا شرح کولان کی صدره زلد د له الاسلام د پارا دګوړیا اسلام و مای ردا چا ته را دو کی ایوب الله ذات کوم را کی دل را صدره بغی زلد دو وایکن حرجان تنگ انتهائی تنگ تا انما يساعد نو دي ایمان چې ورته گویا کې دی بیا تا انما يساعد گویا کې دی خيجي يصعد والخيجي بغیر د پونا بغیر د سبب ما ته سماي ترانګ کله چې همدا کوو چې لا وی جان الله <سؤال> ور عزت الله دې او مهم دب جبريه على الذين لا يؤمنون فكانوا باندي چې عناد توڑي ایمان دراړي وها دا اسلام چیرې سراط و ربکا دالا دمو ربیو جو پالو کستا مستقیم آداء حال کی چینی گھڑا قدو فصلنا ال آیات اللہوی تحقیق سرم تفسیل سرم بیان کردی ال آیات دلائل لکاؤنی ید رکھروندہ پوندہ پارا چپن کبلائی یا فصلنا ال آیات من تفسیلی طور بیان کردی ال آیات مزامین او بنیادی مسائل لی قومین هل ذکرون لفار دارقوم کی هغه فن قبلئی لهم ددر کسان نه پارا مستقیم او چلے دل دا سلام کور دغلاله چې الله تعالی مطیعونه ذاته یا دا سلام کور دسلامتیا دی عین دربین پنځ درته یعنی اخرت کې او د الله دوست دی اللہ کو تداکو ورکی بیمار تانو یا ملو انت سبب دری چی دیمو سلسل اللہ علید یا اللہ خرید یا نکود المجید یا رحمه مساکین کریم و خید اداسی مشراینا یا اللہ شباہی که مدر و قساب قوط پرشی پاگئی نوکسانات پرشیل آگین مبوسات یا اللہ نداسی مشری شباگئی نکود اسلاحوشی جوڑا روشی کریم و خید یال کریم اخوئے زمون رسیندا اسلام لپاره کلو زمون اسلام لپاره کلو یال نه ګونان زمون له د کوپر لپاره زمون له تانکی لکه چې سړی دغه په وړاندې په اونوان کی زمون مربي او عالم کی د بہترین نامین ترا روان او د سلامتی او د قوت یال په سنجا چې تعالی رسول الله مين په بیان کچيان لا دا قرب اسلام ته سیداوار ولر کریم خپل পরিষদلار باندې موږ روان یو قرب اسلام ته رسول الله ست دي